Чим більше Конашевич запалювався, тим більше пан злився і багрянів. Він каже, ти ваш мост засміло зі мною говориш. Ти подивись, на яких різних суспільних щаблях ми стоїмо. Ти занадто висунув свої козацькі рішки. Ми на таких щаблях стоїмо, на яких нас проведіння поставило. Я не кликаний, був би не смів сюди прийти. Не питаний, я був би того не говорив. Коли мене питають, мушу говорити правду. Моїх козацьких рішків я ніколи не ховав, і не мав потреби їх тепер висувати. Я сказав нагу правду, хоч вона була гірка, і я з цього радий. Чи краще було б, коли б я був лукавий, лестився до панської ласки та притакував поганим сплетням на моїх братів, тоді би я сам собою мерзився. Пан Хладніцький був лихий, і нічого не говорив більше. Настала прикра мовчанка. Конашевич ждав. Пан навіть не подивився на нього. «Дурний Черевань думав Петро, – «зарозумілий, чот не знать на що». «Ой, пани, пани, проклинуть вас колись, ваші внуки, як знедіють і підуть під чуже ярмо. Ми не раз ще впадемо, але піднімемося». По дорозі стрінув його Аксак і покликав до себе. І яка ж там випала диспута? Так, як можна було сподіватися. Їх милість, пан сенатор, не дуже був з мене радий. Не розумію, чому ті люди нічого не хочуть розуміти, хоч би викладав їм правду, мов на лопаті. Він так огородився своїм становим великопанським егоїзмом, що поза це не може видіти нагої правди. Дальшу розмову перебив лакей котрий приніс від ясновельможного сенатора прошення, щоб міг зараз говорити з вельможним паном. Аксак вийшов. Слухай, ваша милість, мій достойний господарю, я мушу звернути твою увагу, що ти держиш гадюку за пазухою. Як можна такому харцизові поручати виховання шляхецьких дітей? Він їх виховує так, що вони колись тебе самого заріжуть. «Що ж тут такого сталося? То харциз, – крикнув пан Хладніцький, – то другий наливайко росте. Що ж він такого сказав? Більше не міг сказати. Коли б це сталося в моїм домі, то я би його на тим проклятім чубі казав повісити. Він заповідав упадок Польщі, нашої спільної матері, заповідав бунт, непослух, розпинався за тим хлопцем, з якого сам вийшов». «Ну, прошу», – говорив сенатор, б'ючи рукою по чолу. «І я міг на хвилю підозрівати, що то перевдягнений шляхтич. Так мене той хам своєю огладою обманув. Кажу, ваша милість, і прошу бім наших шляхецьких спільних ідеалів, прожени його зараз з дому, не дай затруювати шляхецьких дітей бунтарською, хлопською трутою, пижени його зараз» бо я не можу одної ночі під одним дахом з ним ночувати. Не хвилюйтесь, ваша милість, я Онашевича знаю та його спосіб говорення, але він зовсім не є кровожадним. То чоловік правий. Ха-ха-ха, сміявся злобно Павл-Хладницький, адже йому черево тряслось. Хлоп, і правий чоловік. Зі мною повинен був говорити інакше, бо я йому не рівня, ваша милість. Нефортунний вибір, хто вашій милості таке порадив? То, певно, якої шизматицької голови концепт? Пан Аксак побагрянів. Ваша милість дозволила забути, що я належу до грецької церкви, і прошу покірно так зневажливо не висказуватися про мою віру. Нема що багато говорити про жени його зараз, його місце при конях, а не в шляхецьких покоях. «Не можу волити волі вашої милості, бо я господар в моєму домі, і я немалолітній. «Знайшов свій свого», – говорив сердито пан сенатор. «Ви всі однакові, і тільки блахманите очі речі посполиті, що ви їй вірні, а держитесь тої клятої шизми. Ваша милість, гостиність має свої права, але рівночасно накладає на гостя певні обов'язки». Я ще раз прошу не обижати моєї віри. Я зараз звідси забираюся, кричав пан Хладніцький. Не обмежую волі вашої милості. За мою щиру гостинність платите мені обидаю. Пан Аксак вийшов від Хладніцького червоний, мов буряк. За ним у слід вийшов і пан Хладніцький та став кликати свою службу, якій приказав зараз складати у купу речі і збиратися в дорогу. Ніхто не знав причини такої зміни. Служба знала, що тут посидять кілька днів і розтаборилась з цілим крамом. Аксак пішов до жінки і розповів їй свою розмову з гостем. «Хай собі їде. Ми до цього не дали причини. Будемо мати науку на будучи, щоб з ляхами у жодні приятелювання не заходити. Чого пан сенатор Конашевича чіпався?» Гадав, що йому поклони битиме, а ми з цілою родиною прямісінько підемо до костьолу. Не знаю, чи то брак виховання, брак підстав товариської оглади, чи польська зарозумілість? Пан Оксак вдоволився тим, що почув від жінки, і пішов до Конашевича. Прогнівив ваш мось сенаторський майєстат, мого гостя. Він зараз вибирається від мене. Коли я його прогнівив, то чого ж на вашу милість свою злість зганяє? Я запевняю вашу милість, що я поводився і говорив чемно і достойно. Краще мені було до нього на розмову не йти. Не роби собі ваш мось з цієї пригоди ні раз нічого. Він, погнівавшись на тебе, накинувався зневажливо на нашу благочастиву віру». «А я річ природна, цього собі чимненько, навіть надто чимненько випросив. Я такого, незважаючи на обов'язки господаря, не міг стерпіти». Конашевича заблищали радістю очі. «Цього я і надіявся. Виходить, що наша церква знайде в потребі могутніх оборонців між нашими православними вельможами. Переді мною пан сенатор якось про шизму нічого не говорив». А це щастя, бо я був би не змовчав, а могло вийти ще поганіше. Пан Хладніцький, виїжджаючи, хотів попрощатися з панею Аксаковою, та вона заявила, що не здужає, і до нього не вийшла. Він виїхав від Аксаків, не попрощавшись ні з ким. Того дня вже панського обіду не було. Конашевич зі своїми хлопцями наїдав борщ і вареники зі сметаною – в цілім домі настав давній порядок. Конашевич заходив між київське міщанство. Всюди його радо приймали. Заходив між купців та ремісників, цехових, бував на весіллях і хрестинах. Усі не знали, де його посадити. Загально звали його Козаком Петром. Той пан Петро, що у пана судді Аксака живе. Паничів учить і має у нього велике слово. Отець-архімандрит коли про це довідався, поїхав зараз до Аксаків. Він тою справою дуже зацікавився, це копало пропасть поміж шляхтою римської, а грецької віри і тим самим зближало вельмож до церкви. Петре, ти, моя надія, коли б ти знав, чого я по тобі жду, то ти б аж злякався. Весь час свого побуту в Києві не мав Петро жодної віски з щепелового хутора. Часом зустрічав Петро козаків з Січі, та ніхто не знав сказати, що у Чепеля діється. Як Петро виїхав від Чепеля з запорозцями, стало на хуторі, мов, по війні. Січові гості нічого собі не жалували на їжі, ні напитків, і цілий домашній порядок пішов горідном. Тепер по тих співах, музиках і гульні стало в хуторі тихо, мов, мерця винесли. Всі відчували брак Петра, а особливо Маруся. Вона зразу не виходила цілими днями з своєї кімнати, де їй усе нагадувало коханого Петра. Усе, чого Петро дотикався своєю рукою, вона цілувала ніжно і берегла, мов, дорогу пам'ятку. Мама до неї не торкалася. Краще їй було оставити саму, чим розважати, а воно само від себе перейде. Те саме робили і всі домашні. Горпина заходила до неї частенько, а тоді не було між ними іншої розмови, лише про Петра. За кілька днів важкого смутку Маруся отямилась і взялася знову за свою буденну роботу. Але вона дуже перемінилась за той час. Вона споважніла і зробилась мовчазлива, наче б їй десять літ віку прибуло. Коли співала, то лише у себе в кімнатці, і то лише ті пісеньки – котрих Петро любив слухати. Якось зимою випало сотникові поїхати з кількома козаками в дорогу на кілька днів. хуторі хазайнувала сама сотничиха з челяддю. Не було це нічого незвичайного, бо таке не раз траплялося, а тепер в зимі був час спокійний і не було жодної небезпеки. Одної ночі, коли всі вже спали, почула Маруся – як дуже собаки на хуторі загавкали, та й відразу замовкли. Це їй чогось занепокоїло, і вона встала. Мати каже, певно десь вовка зачули. Тепер якраз проти святого Миколи вовки у тічки збираються. Мені чогось лячна, коли б це вовк, то собаки би не замовкли. Я піду в челядну та розбужу кого, щоб подивився». «Так подай надягни кожушину та будь чоботи, бо чого доброго ще простудишся?» Лише що Маруся вийшла в сіне, як вдарила луною крізь оболонки. Маруся відчинила двері і скрикнула. Це загорілася стайня. А там стояли воли, корови та коні. Вони, прочуваючи небезпеку, стали ревіти. Маруся кричала «Гей, вставай, бо горимо! а сама побігла у двір, щоб відчинити стальню та випустити товар, поки челядь повстає. Не перейшла ще половини обори, які їх хтось сильними руками позаду, мов кліщами обхопив. Маруся скрикнула раз, та в цій хвилі заткали їй рота і прислонили рядном голову. Вона чула, що їх хтось несе поперед себе і втікає, що сили». З хати повбігала челядь і стала рятувати стайню. На селі вдарили на пожар у дзвін церковний. Люди стали збігатися до пожару і гасити огонь. Огонь був, очевидно, підложений. Оці митушні про Марусю всі забули. Вони почули, як скрикнула, та думали, що пожар тому причина. Лиш згодом, як потушили огонь, сотничиха оглянулася за дочкою. Ніхто не знав, що казати, бо ніхто її не бачив. Мати була в отчої, шукала за нею усюди, кликала. «Усе даремно, усі потратили голови, дівчина пропала. А тут така ніч, ще й сліду не побачиш». Козаки посідали на коней і роз'їхались у різні кінці. Старий Янисько каже до сотничихи, «Нашу Марусю хтось викрав, бо вогні згоріти не могла. Мені дивно, що наші собаки цього злодія через ворота пустили» то мусив бути хтось такий, кого вони знають, бо чужого би на куски порвали. А далі Аниська скрикнув «Господи святий, це певно срулькова робота». Усі тепер нагадали собі житка. Старий Аниська схопив з стіни рушницю, вибіг до стайні, сів на коня, так і без сідла, прикликав за собою собаку і полетів за ворота. За ним поїхали два козаки». Марусю понесено геть за хутір, де не доходило світло пожару. Вона пручала з усієї сили та не могла себе освободити. На тім місці стояли якісь дві постаті на конях і держали третього коня за поводи. Той, що її ніс, сів на коня. Йому підсадили Марусю і всі три помчали вихром у степ. «Тепер ти будеш моєю, хочеш ти чи не хочеш. Мусиш забути свого Петруся». Чорттового сина. Дівчина аж завмерла зі страху відразу, побачивши біля свого лиця погане, рябе лице сруля. Нали так аж до світу, тоді стала під якимсь деревом, позлазили з коней. Маруся вже не мала рядна на лиці та всіх бачила. Крім сруля, було тут ще двоє обірванців, розбишах страшних, мов чорти. Марусі відіткали рота. Але зв'язали позаду руки. Тепер вдень, побачивши таку красу, аж язиками присмокували. Срулько не зводив очей з дівчини, аж горів увесь. Один з розбишак каже То ти, миршавий, хочеш, щоб ця чудо дівчина з тобою поганим жила? Бо По це ж я з вами з'їхав. Тоді той Розбишака взяв його за вухо і каже, А ми за що з тобою їхали? «Чим ти нам заплатиш за труд?» Срулько поблід. «Те, що я вам обіцяв, уже почасти дав, а решту дам зараз». Він вийняв гаманець з кишені і подав розбишаці. «Вибачай, небоже, не для пса ковбаса, не для кота сала. Дівчину ми беремо собі. Вона варта султаншою бути, а перший стрічний татарин дасть за неї 500 червоних, а два рази тільки візьме за неї на базарі, у кафі або де-небудь. Маруся чула те все і відразу зрозуміла, яка їй доля призначена. Вона перелякалась так, що серце геть застигло і не могла промовити словечка. «Так ви мені хочете відібрати мою добичу?» – скрикнув Срулько не своїм голосом і блиснув лютого очима, мов кулак та заскриготав зубами. Розбишаки стали сміятися. «Не хвилюйся, козаче, і не серця, бо ми її вже взяли. А мої гроші, що я вам заплатив?» «Говорім на розум. Де нам на думку прийшло, щоб таке гороб'яче опудало, як ти, посмів посягнути на таку кралю? Ми думали, що це буде якесь гоже-не-гоже. Ти навіть набрехав перед нами, що вона тебе любить, а вона дивитись на тебе не може, не сплюнувши». А це дівчина, хоч султанський гарем. Та ми твоєї кривди не хочемо, ось маєш твої гроші, а дівчина наша. Він шпурнув срульковий гаманець, рішмив в лице. Срулько по сатанів хвилинку подумав, вони гадали, що він з тим погодився. Та він миттю вихопив ножа і штовхнув Марусі в груди, в саме серце. Дівчина застагнала раз і впала, мов підкошений цвіт, на сніг не жива. Розбишаки скрикнули, «А ти, злодій, що зробив? Хай не буде ні мені, ні вам, коли так», – говорив Срулько, запінившись, мов скажений пес. дряжав усім тілом. «Ти, душогубе, на таке лиходійство зважився. І дожди, один вхопив його так сильно, що не міг ворохнутися. «Давай, товаришу Мотуза! Люди добрі, що ви хочете зі мною робити?» – жебонів Срулько, пручаючись. «Пожалійте мене, не губіть! Я її дуже любив! Беріть усі мої гроші, а мене пустіть! Бога, бійтеся! Гроші не твої, бо ти їх вкрав, може, сотникові, і вони будуть наші за наш труд, що тебе повісимо! Підеш в гору, ти нам видер п'ятсот дукатів, які б виплатив сам сотник, каже другий, і не треба нам було б за татарином шукати. Ну, остання тобі година вибила». Жидок верещав що сили, поки йому не затикали рота. «Ви є шельма, та ще вовків на кличе!» Перекинули моту за, за галузу, заложили струлеву петлю на шию і підтянули вгору. Сруль повис, здригнув кілька разів і сконав. Пішла душа чортові в зуби. «Що ж ми з цією бідною зробимо? Годі і так лишати в степу вовкам на сніданок», – каже один. «Не турбуйся!» Сотникові люди нас зараз. Ми даваймо ногам знати, щоб з ними не стрінутися, а то не жити нам. Підняли гаманець рішми з землі, обшукали ще стролькові кишені, посідали на коні і поїхали в степ. Побачив їхонисько з козаками здалека. Пес знав за слідом, мов вихор, пристанув під деревом і став жалібно вити. Значить, що знайшли Марусю. Онисько підганяв коня, що сили, аж до гриви приліг цілим тілом. Так вони Марусю знайшли. Лежала боком на снігу з отвореними переляканими очима у калюшці своєї крові, яка ще не застигла. На дереві висів срулько. Онисько скочив з коня і припав до дівчини. Гадав зразу, що може її врятує, та вона вже застигла. Дід припав головою до мертвого тіла. І плакав, мов мала дитина. Марусенька моя Люба, от чого діждалась. Замість весільного віночка ти у своїй крові купаєшся. Бодай я був не дожив цього. Чи на те я тебе нянчив, леліяв, мов квітку в садочку, моя ягідка. Вже не почуємо твого щебетання. Твого срібного голосочка, Боже, Боже, за що ж така страшна кара? Бідний сотник, бідна мати, Всі ми бідні, без тебе будемо. Козаки позлазили з коней і плакали теж. Ніхто не знав, що тепер їм робити. Один з козаків, втираючи рукавом очі, каже, Годі, діду, нам пора вертати з мертвим тілом на хутір. Що тут сталося, хто є, той душогуб проклятий, ніяк не розберу. Аж ось побачили вісільника на галузі. Господи святий, спаси нас. Та дивіться, люди, це ж рулько, то його робота. Козаки позлазили з коней і стали розглядати за слідами. Глядіть, їх тут було більше. Видно, що ні вона, ні бога себе не зарізала, бо у неї пов'язані руки. Ні Срулько сам не повісився, бо він теж мотузом пов'язаний. Хто його розбере, як воно було? Аниско не чув цього говорення. Він розрізав мотуза, котрим зв'язали Марусю, сів на на коня. Козаки подали йому обережно Марусине тіло, і він держав її наперед себе, мов малу дитину. Мертва його лівка склонилась на плече діда як колись, коли дитиною на його руках засинала у пасіці. І тепер вона спить, і вже ніколи не проснеться. А низько придержував її галівку рукою, і так поволі вертали додому. Чого їм було поспішати? У хуторі Сталика вже побачили сумне товариство і поспішили назустріч. Бідна мати, побачивши свою дитину мертвою, замліла. Дівчата й молодиці зливали її водою, коли прочуняла, стала галасити. Рвала собі волосся з голови з очаю. Настала страшна хвиля на хуторі. Збіглося все село, допитом не було кінця. В цілому хуторі зойки і галасіння. Сруля проклинали усі Марусю миле молодиці, прибрали, мов, до шлюбу, та нарідили світлиці. На її гарній голові пишався дівочий вінок з селеного барвінку. Маруся лежала, наче б сонна. Тільки карих очей не далось закрити. Даремно насилкувався на це старий янисько. За цих очей визирав перестрах перед смертній тривозі. Бідна мати сиділа безпинно при Марусі, тяжким отупінні. Не далося днеї відвести. Уста її селевіли, наче промовляла. Інколи на її устах появлялась на один миг зболіла усмішка. Сутничиху загорнули кожухом, бо в світлиці було холодно. Не рушилась, як і Піп прийшов з дячками до перастату. З похороном треба було заждати, аж сотник вернеться. За ним послали кінних гінців, щоб швидше вертався. А за той час хата не зачинялася. Сходилося усе село, і мале, і велике приходило поглянути останнє на Любу Марусю. Дячки читали псалтир. Не годин цього ніхто описати, що діялось сотникам, коли вернувши, Побачив єдину дитину на столі поміж свічками. У нього рвалося серце, жалю на шматки. Замість під вінець повезли Марушу на кладовище біля церкви. Поховали її в замерзлу землю. З весною загадали висипати могилу, Обсадити барвінком, У головах посадити червону калину та поставити хрест. Не стало в хуторі гарної, Добрий, мов Янгал Марусі. Конашевич вже два роки з половиною вчителював Оксака. За той час лише одного разу стрінув у Києві запорожців. Вони розповіли йому про сучасне становище на Січі. Але там ніхто ще не знав про те нещастя, яке скоїлося у Чепеля. Через увесь той час Конашевич працював під рукою отця Плетенецького, невпинно, Через Аксака приєднував шляхту православну, гуртував міщанство у церковних братствах і пильно слідив за тим, що на Україні діялось. Те, що він бачив і над чим сумувала його душа, було дуже невідрадне. Ляхи оп'янілі ще від Солонецької різні і поменших місцевих козацьких розрумів, Раювали по всій Україні, жалкевського всі благословили і виносили попід небеса. Він називався одиноким оборонцем Шляхеччини перед розухваленим гільтяйством. Пани, почуваючи за собою силу, ще раз більше угнітали нещасних підданців. Народ втікав на Запорожжя. Україні пани слали без перестанку жалоби у Варшаву. А звідти йшли прикази до українних старостів, щоб нікого на Запорожжя не пускати. Та це помагало небагато, а втікачів було стільки, що не можна їх було зупинити. Конашевичеві ставало в Києві тісно, його душа рвалась у широкий козацький світ. Він склав собі, вилаліяв у своїй душі план організації січового товариства і хотів зачинати свою роботу а тут прив'язали його в однім магнатськім домі, відірвали від почви, на якій мав працювати. Конашевич заговорював кілька разів до отця Архімандрита, та отець Архімандрит усе заговорював чим іншим. Видно було, що не хоче його ще звідсиля пустити. «Господи святий!» – думав собі Конашевич. «Невже ж мені тут вікувати прийдеться на цім бакалавстві? Цю роботу може зробити хто інший!» який між козацтвом на ніщо не здався. Далі вірветься в мене терпець, начхаю на всіх панів і втечу на Запорожчя. Тільки не знати, що би на це сказав Кашовий, котрий його сюди призначив. Його душа бунтувалася ще раз дужче. Те, що з ним робилося, вважав за важке ярмо, яке треба вже раз скинути. Одного разу сказав він отцю архімандритові свою думку без обеняків. «Признаю тобі повну рацію, Петре. Ти зробив дуже багато, та діло далеко ще не покінчене. Я його і цілим моїм життям не покінчу. Годі так серед року Аксака лишити. Я про це думаю і глядаю за яким достойним заступником. Вже одного я намітив таки з-поміж наших галичан, але року треба вже добути. Петро заспокоївся. Півроку – то не вік. Треба видержати». А тим часом сталося щось таке, що негайно приспішило втечу Петра на Запорожжя. На час насильного ширення унії на Україні. Православних попів стали силувати на послушенство уніацькому владиці. В Києві він сам боявся жити і посилав сюди своїх вікаріїв. У пірних православних попів викидали силою з церкви і давали сюди уніацьких. Одного разу в неділю, літом, на третьому році побуту Конашевича в Києві, вийшов він вранці з дому і зайшов на поділ. Він побачив тут щось таке, що його страшно подратувало. Уніати хотіли забрати силою одну малу церковцю, що тут стояла. Місцевий священник не хотів підчинитися унігадському владиці і не хотів з церкви вступитися. Народ зібрався на утренню. В церкві і до округи її зібрались міщани з жінками і дітьми, святочно одягнені. Нараз з'явився заступник унігадського владики в товаристві пахалків, ведучи з собою унігадського священника, якого мав тут помістити». Вони розтрутили народ і ввійшли до церкви. Передерлися між народу аж до царських врат і до престолу. Пахалки схопили пораючогося коло престолу попа за бороду і волосся та вивеликли на двір. Його місце зайняв зараз піп Уніацький і став правити утреню. Народ збентежився – на Криласі дяки замовкли. Заступник владики, стоячи у царських вратах і погрожуючи кулаком до Криласа, кричав. Я вас, гильтаї, бунтівники, кляті шизматики, кайдани закувати прикажу та у холодну, там будете свою шезматичну утренню правити». Та його таки ніхто не послухав. Крилас мовчав, а люди, охкаючи та плачучи, стали виходити з церкви. Уняцький вікарій пінився зі злості, а далі сам пішов до Криласа і став співати. А тим часом пахалки виволокли попа аж за церковного рожу, нещадячи йому стусанів, аж його покривавили. Гров текла йому з носа і губи, та спливала по ризах. Народ став гаманіти і відгрожуватися, та ніхто не посмів зачіпати узброєних пахалків». Конашевич, дивлячись на таку зневагу православної церкви, скипів. Злість аж підкидала його. Не надумуючись довго, прискочив до церковної огорожі і вилумив кола. «Гей, люди, кияни, народи православний, і не сором вам дивитися бездільно на такий злочин!» З ломакою в руках кинувся на пахалків і бив, мов, ціпом Кого попало, пахалки збентежилися, що зразу і про свої палаші забули. Народ отямився. Гей, люди, не даймося, між нами козак Петро. Затріщала церковна огорожа, міщани ламали кали і рушили Петрові на допомогу. Вони страшно роззвірились, побивши пахалків, кинулись цілою юрбою в церкву. Владичого делегата вбили в криласі на смерть. І виволокли збите тіло на майдан перед церкву, знущаючись над трупом. Піп, побачивши від престола, що це не жарти, покинув правити і сховався під столом у презитерії. Міщани там його знайшли і поволокли на майдан, страшно б'ючи. От тобі поганче унія, останній раз ти правиш. Навіть жінки не остались позаду своїх чоловіків. Вони рвали одежу на побитих, на куски і маяли ними в повітрі, мов хуроговками, коли церкви знявся великий крик. Те все сталося дуже швидко. Народ тримфував, православно попав у мили крові і хотіли завести в церкву, щоб правив далі. Та піп був такий побитий, знесилений і сфильований, що ледве стояв на ногах. Один з пахалків вирвався з товпи зразу і побіг на найближчий постій. Звідсіля рушила ціла сила пахалків та жовнірів на поділ. Петро, побачивши це, зміркував відразу, що такій силі неозброєні міщани не дадуть ради і не встояться. Він крикнув «Люди, в Ховайтесь де можна! Велика біда на вас йде!» На Майдані стало тихо. Люди стали розбігатися по хатах. Петро подумав тепер про себе і став утікати. Гайдуки пізнали його, що то, звісно, і всім козак Петро, що у пана Аксака живе. Одна частина пустилася за ним в погоню. Петро втікав з щасили. Він знав, що коли його розвірені гайдуки догонять, то тут йому й кінець буде. Втікав огородами, перескакуючи плоти найближчою дорогою до Лаври. Там його безпечно сховають. Міщани, яких він зустрічав, кликали – втікай, ваш мось, бо тобі смерть. Пахолки гнали за ним аж до самої лаври, і тут щинився великий галас. Гайдуки хотіли йти далі, та заступила їм дорогу архімандритова гвардія, озброєна в бердиші, списи і шаблі. Петро так задихався, що ледве дух переводив, але він був урятований. Отець Плетенецький був дуже роздратований цілою тою подією. «У мене ти цілком безпечний, а що буде далі, то побачимо». Отцю архімандритові сказали, що лавра в облозі, що воріт і всіх виходів пильно стережуть і нікого не хочуть з монастиря випустити. Отець архімандрит приказав сказати ватажкові облягаючих, що коли по-доброму не уступлять, то прикажуть стріляти з мушкетів. Петро побачив, як з усіх усюд виходили озброєні чинці з мушкетами на свої становища. Отець архімандрит говорив, Сьогодні неділя, як збереться народ до обідні, а побачить лавру в облозі, то прийде до пролиття крові. Я би цього не хотів, але я жодному ляхові не позволю переступити порога цієї обителі. Чинці заповіли, облягаючи, що коли не вступляться, то по приказу церкві мандрита зачнуть стріляти. Зараз опісля відчинилися ворота, і гайдуки побачили за воротами Дві лаштовані гармати, при яких стояли гармаші у чернечих рясах з позапалюваними льонтами. Це помогло, гайдуки оступилися і тоді, зібраний на площі перед лаврою народ, всипався до середини. Архімандрит полишив Петра у своїй келії і пішов до обідні. Лише як вернувся, став розпитувати Петра, що сталося. Годі, хто сіє вітер, той збирає бурю. Не ти їх зачепив, а вони тебе. Ти, сину, зробив добре, виступаючи в обороні церкви. Таке злочинство не могло остатися без кари. Воля Божа ужила тебе за караючу десницю. Не раз вже православні заносили жалоби до актів Гродських на утиски і гвалти уніатів та насильне загарпування майна православної церкви. Це нічого не помогло. Ми й тепер подбаємо про таку жалобу не на те, щоб помогло, лише щоб осталось записане на вічні часи для грядущих поколінь, а поки що треба насильство відбивати силою, якою мірою міриш, такою буде тобі відміряно, дарма що порлється багато християнської крові, аж Дніпро побагряніє, але так мусить бути. У Києві між уніатами і католиками щинився великий гвалт і замішання. Занесено жалобу до актів і розпочалося слідство за гвалт пахальків і за вбиття двох уніатських священників. Багато людей ув'язнено, та нікому не можна було нічого доказати. Уряд довідався лише, що цілий той бунт підняв відомий усім козак Петро, а той пропав за воротами лаври а звідь там його не дістане, хіба підступом. Коли б його заворота в город, можна було заманити, лише щоб тайком із лаври не перекрався, і тому треба запобігти. Стали і день, і ніч наглядати всі виходи з монастиря. Отець-архімандрит бачив сам, що якісь підозрілі люди коло мурів лаври швендяють і пильнують. Довідався зараз про все і пан Аксак. Він зараз по обіді в неділю поїхав до отця Архімандрита. Наробив ти мені, ваш мость, велику безкету на цілий город. Не треба було так дуже гаряче братися за діло, але сталося. Я, ваш мось, зовсім оправдую. Мені дуже жаль, що мусимо розстатися. У мене ваш мозці не було би безпечно одної години, бо я не маю такої сили, щоб тебе перед цими розбішаними юхами оберегти. Прочим, вони загадали би суду над тобою, то не що-небудь сталося, вбито унігадська вікарія, і унівати цілу Варшаву порушать, щоб тебе покарати. Це я роблю і говорю для твого добра, але що мої хлоп'ята скажуть, як довідується, що ти вже до них не вернешся. Буде плачу повна хата, кажу вашмості адверто, що в тобі я трачу щирого друга і доброго дорадника». «За твою щиру службу я тобі сердечно дякую. Прощаюсь з тобою іменем усього мого дому. Останьмо другами і надалі. А ось тобі скромна нагорода за твої труди коло моїх синів». Аксак стиснув руку Конашевичеві і поклав перед ним на столі гаманець з червінцями. Петро був зворушений. «Спасибі, ваша милість, за таку ласкавість і признання. Коли вже маємо розстатися, так прошу вашу милість вибачити мені, як я коли недоладним поведенням або словом непристойним зробив якусь прикрість. Та маю ще одну просьбу до вашої милості. Я бажав би ще раз побачити моїх любих учнів та попрощати їх. Гаразд, я вволю твому бажанню і привезу їх завтра сюди. Та тепер моя просьба до отця Архімандрита – чи не маєте, про як вчителя для моїх діток, такого як пан Конашевич? Другого я вже не знайду, але годі мені діток без науки лишати. Саме, що я вже такого знайшов, лише я ще нічого про це з ним не говорив, бо я не сподівався такого нагального кінця. Я з ним мушу поговорити, каже Петро. Я хочу, щоб він не вживав іншого старого методу навчання – Бо мій метод показався добрий. Спасибі ваш мозці, каже Аксак, це новий доказ приязні. Тепер моя рада для ваш мозці така бережись, бо тебе вороги оточують. Втікай звідси при першій нагоді, бо й тут, під крилом отця Архімандрита, ти не зовсім безпечний. Вони на тебе страшно завзялися. Я подбаю, що в найкоротшому часі пан Конашевич буде з вивезений в таке місце, куди польська рука не досягає. «Чи можу спитати, куди?» – каже Аксак. «Не роблюсь цього перед вашою милістю секрету на Запорожжя, але його пильнують і окружають лавру шпигами, а я пильную їх». На другий день по обіді привіз Аксак хлопців попрощати пана Конашевича. Вони були заплакані. Зараз повисли Петрові на шиї і стали його просити, плачучи, щоб їх не кидав. Петрові аж сльози в очах стали. Він став їм пояснювати, що сталося, що він зробив, що йому за це грозить, отож мусить втікати. Його засудили б на смерть, коли б піймали, і батенько би його не зберіг. Вас, мої любі, я ніколи не забуду і запевняю вас, що незадовго я тут буду знову і вас навідаю. Тепер лише одне вам нагадую з моїх наук. Все і кожному говорить правду. Щоб там не знать, що мало бути. Чи обіцяєте мені це? Обіцяємо, і все будемо говорити правду. Тепер став їх обнімати і цілувати. З хлопцями приїхав і Антошко, і аж сюди забіг, щоб пана Конашевича побачити». Разом з панечами плакав, а далі, утираючи сльози рукавом, поцілував його в руку і каже, «Хай пан Конашевич і мене візьме з собою. Я буду вам вірно служити, мов пес. Ти, хлопче, не є власновільний, а панський. Я тебе рада зараз забрав би з собою, та не можу». Педі Антошко кинувся Аксакові в ноги і став жебаніти. «Ваша милість, ласкавий, добрий пане, пустіть мене з паном Конашевичем». Подаруйте мене йому. Я вічно буду дякувати і Господа за здоров'я вашої милості просити». Отець-архімандрит подивився на Аксака, наче б очима його просив, а далі каже, «Я саме оглядався, кого б тут дати пану Конашевичові до послуги, щоб було кому клунки понести, та бачу, що щирішої людини, як цей хлопець, я не знайшов би». На те пан Аксак до Антошка. Не можу тобою, хлопче, подарунків робити, бо ти не кінь, а людина. Але я тебе освободжую з підданства і пускаю на волю. Хочеш, стоїть собі з Богом. Антошка став тепер плакати з радості і плескати в долоні, мов дитина. Він цілував одежу Аксака, цілував усіх по руках. Хлопцям стало заздра, що Антошка поїде з паном Конашевичем, а вони остануться. Пан Аксак сидів тим часом за столом і писав для Антошка грамоту на свободу. Конашевич взяв гаманець, який дав йому Аксак, і передав, не рахуючи, отцю архімандритові. «Даю це, ваша милість, на народну ціль, на школу, як мою лепту. Мені грошей не треба. Як приїду між Січове братство, там мені все дадуть, чого мені буде треба». Може, як зараз зроблю добрий початок, і тепер посиплються гроші, мов з рукава. «Ні, Петре, – каже отець-архімандрит, – усього від тебе брати не можу, бо ти ще не на Січі, а лише ще в дорозі, а там може не одне таке трапитись, що грошей тобі буде треба. Половину візьми назад, а коли тобі поталанить, то даси а після». Архімандрит розв'язав гаманець і став відчистувати половину – «Не можу я дати себе засоромити вашможці», – каже Аксак. «Коли ти дав усе, що маєш, то я дам хоч стільки». Він поклав другий гаманець на столі отця Архимандрита. «Бог заплатить, хай Господь помножить. Як уся Україна піде слідом за вами, тоді матимемо таку школу, що й патри-єзуїти краще й не поставлять. Моя школа має бути джерелом науки для руського народу, а дасть Бог, то з неї вийти і Руська академія. Аксак під'їхав з синами додому, а Конашевич з Антошком остались серед монастирських мурів. Конашевич довго толкував своїм наступником як вести науку далі і чекав на годи, коли зможе з Києва втекти. За кілька днів покликав отець Архімандрит через інока Петра до себе. Тут стояв кремезний присадкуватий чоловік з довгим чорним вусом – Широкоплечий і з сильними мовдобні руками, то був буцім козак, буцім міщанин, а простій старій одежі дуже замараний. Від нього заносило свіжою рибою. Це Петре, твій провідник, Артим халява, рибалка з Канева, чоловік певний, а байдаком так справно орудує, як ти шаблою або пером. Він тебе повезе до Канева, а там то вже будеш безпечний». Канівці вже тобі порадять, як на січні статися. Тобі треба знати, що Канів і Черкаси – то найпевніші козацькі гнізда. Як ваша милість, так приказали, так, так цьому і бути. «Перевезу безпечно, хоч би я мав і голову покласти», – каже Артем. «Коли ж їдемо? Сьогодні вночі. Мій байдак добрий і певний, але легенький, мов перце. Помчимо, мов стріла». «Благодься, козаче, а вечером сюди вернусь по тебе». Артем вийшов, а Конашевич каже, «Цікавий чоловік, свідкиля він тут узявся? Та ж тепер козаків сюди не пускають, але в городі риби треба, і його пускають, розуміється, не без хабарчика, для стражників у пристані. На ті хабарі даю я, бо цей Артем привозить мені листи з того боку від козаків та міщан». Він хитра людина, а по-мистецьки знає скидатися великим дурним перед ляхами. То козак з діда-прадіда, для нашої справи усією душею щирий. Я дуже рад, що він у добрий час у мене з'явився, а то певнішого перевізника я не знаю. Його пропустять стражники, певно, а як він тебе сховає, то будеш безпечний. Він, каже, знає, хто ти є. Вже було близько півночі, як з'явився Артем у келії Петра». А з ним прийшов з клунком Чернець. Петро і Антошка надягли чорні ряси з каптурами, а після прийшов і отець-архімандрит Петра попрощати. «В щасливу дорогу, мій сину! Подай мені віску на Київ, що там робиться?» «З Богом!» Чернець освітив свічку, арти музяв і клунок на плечі, пішли всі довгими коритарами кудись далеко. Царила тут мертвецька тиша, і тільки гомін, ступаючи в ніг, відбивався глухо осклепіння. Зійшли відтак сходами вниз і йшли під землею, поки стали перед якимись дверима. Монах вийняв ключ і, ховаючи свічку за дверима, відчинив. Артиме, ти тепер веди далі, тут ніхто не пильнує, бо за цей вихід ніхто не знає. Щаслива дорога! Двері зачинились знову. А вони опинились серед великої пітьми, стояли під горою, порослою кущами. Артем дав Петрові полу свого жупана триматися. Антошко, несучи клунок Артима, держався по на Конасевича і так йшли один за другим. Усті хмари прислонювали зорі, не говорили до себе нічого. Артем ступав певно, наче по своїй хаті, аж опинились над берегом Дніпра котрих люпотів своїми хвилями середнічної тиші. І йшли прямо до байдаків. Тут стояла сторожа. «Стій!» – крикнув сторож. «Хто ви? А хіба ж не пізнаєте Артема? ге хе, -хе, хе От забули пани відрана, як від Артема гостинця дістали. А, це ти, Артеме. А що, продав рибу? Як не продати, коли купці трапились? За скільки? Егеш, півкопи взяв, побільше не хотіли дати». «Давай мені половину». Бо, а мені що лишиться?» «Лишиться тобі, дурню, друга половина». Хай буде панська воля, а я жінці скажу, що в мене гроші пірнули в воду». «Я так і думав за половину, і ось для вас відлічив. Бачу, що ти мудрий чоловік, а ці два хто? А то святі отці з монастиря, цих я лише перевезу на другий бік ріки. Вони, може, з лаври? З лаври нікого не вільно перепускати». Ні, вони з Михайлівського монастиря, я тільки що звідтам їх веду. А чому ж вони самі за себе не говорять? Бо у них таке свято сьогодні, що через добу не можна нічого говорити. Законом запрещено. Егеш, та хай мені ще пан скажуть, чи багато вас тут є на постою. На що тобі знати? Я міркую, що як кожен заправить у мене, щоб йому дати половину, то мені не стане. Не бійся, дурню, я тут сам один стою. Там ті полягали спати, а такого одного цапа пильнувати, як ти, то і я потраплю. А тим всунув йому гроші, і на потімки пустились далі. Стражник недовірчиво приглядався монахам. «Де твій байдак?» «От там камешу поставив, щоб хто мені не вкрав». Стражник пішов з ними аж до камешів. А тим пішов за байдаком і притягнув його до берега. Тепер стражник вхопив Конашевича за руку. Дай но йти, шезматику, за вас обох копу, а то не пущу. Відтак каптур з каптур солови у з шапкою. Ого, гарний мені монах з вусом і оселецем. А де ж борода? Тепер хоч три копи давай, то не пущу. Та в тій хвилі сталося щось несподіваного. Антошка перекинув свій клунок на байдак, що під'їхав під берег. підступився трохи взад, прихилив голову, і так вдарив стражника в бік, що той підскочив, мов м'яч, і впав з берега в воду. Тут була глибша вода і за ним тільки забулькатіло. Петро з Антошком поскакали в човен, і заки стражник виплив наверх, а тим заперся веслом оберег і помчав униз по воді відбиваючись від берега. «Чим ти його так вдарив?» питає Конашевич Антошка. «Лобом», каже Антошка, сміючись. «У мене такий твердий лоб, що я і цапа поборю». Артем став сміятися. «Таким лобом добре горіхи торощити. Я так і роблю. Добре, що ми від цього псу брата одв'язались. Тут така бестія, що коли не викупишся, то тобі багато напакостить. Що би він з нами зробив? Я був би пересидів у холодній якийсь часок, а з тобою не знаю, що були би зробили, коли ваш мось той козак Петро, про якого в городі наші міщани не віднині говорять. Мені говорили сьогодні, що на твою голову нагороду поставили для того, хто тебе піймає. Варто би взяти нагороду, жартував Петро. Це вже не для нашого брата. Ваш мось... Так по козацьки храбрував, церкву обороняв, за тебе всі православні моляться, а вже отець, Архімандрит, так мені наказував, щоб у тебе у безпечне місце перевезти, то, каже Артиме, коли б йому ще лихо сталося, то ти, анагтима, будеш і душу запропастиш. Тому я собі поприсягнув, що перевезу. Коли б вчора ваш мості його так гарно у воду не чоломкнув, я б був його і ножем під ребро. А тебе би таки оборонив. Та коли ми тепер посередині річки, то нічого нам боятися. Пливемо з водою, а то я ще й вислом пособлю. Дивись, вчить як стріла, добрий байдак, якого немає другого в цілому каневі. Я сам його зладив. Заки стражник вилізе на берег, побіжить до стражниці, та там тих побудуть, то ми вже далеченько будемо. А Тепер ви оба лягайте безпечно спати, а я вас, певно, повезу». Айдак добрий, з сподвійної смоленої дошки цілий рік стоїть у воді, а одна капля не протече. Артем вдарив веслом, Дніпро був спокійний, лише доколи риба плюснула вгору і блиснула своєю білою лускою. На небі стало прояснюватися. Хмари кудись поділися, і з за гори виходив місяць. Довкруги да нього синіло ясне небо. Світло місяця відбивалось від плеса води котрі перемургувались сорі. Чому не лягаєте спати? Якось не хочеться, ніч дуже гарна. Та ти, Антошку, коли хочеш, то лягай. Антошка зараз поклався на дно байдака і заснув. Ти, Артеми, знаєш добру дорогу і не про мене, сканева не лише дорогу, у Канів знаю, але і через ненаситець спливав спокійним батьком, а після і сам і на Січі був, і на Лимані, і на Чорному морі. Я ж рибалка з діда-прадіда. На Дніпрі я знаю всі глибини і мілини, усі кручі і топелі. Коли б у мене стільки золотих, скільки разів туди переїздив. Тут лише одна є небезпека для нашого брата, що вночі по березі шляється. А це що таке? Незадовго листимемо попід берег скелю, де нечистий собі житло обібрав. Невже ж? Воно так і є. Я кажу, сам я бачив цілу чортову сім'ю о самій півночі. Сьогодні його не побачимо, бо вже по півночі. А що ж той чертяка людей топить? Це ні, нечиста сила на воду не піде, бо Дніпро – свята річка. Щороку на Ярдан воду у Дніпрі святять, то чертяка вже немає сили». Та він клятий заманує людей під скелю, і тут байдаки розбиваються. «То розкажи, Артема, як ти його бачив?» «Чому? Розкажу. Поїхав я раз з жінкою та дитиною на Прощу в Київ. Жінка не мала з ким лишити дитини і взяла з собою. Миколка тоді у нас одиначком був. Якраз північ була, як ми доплили до того клятого місця. Дивлюся, а на скелі стоїть чертяка з рогами». На дворі було місячно, і я все добре бачив. Стоїть собі, та лише головою помахує, і бородою потрясує. Я не страшків син, по морю плавав, під трапезонт ходив, не одну біду бачив, а таки мене морозом пройшло поза спиною. Я аж задеревив, і не в силі на собі Христа покласти. Жінка каже, «Чого дрежиш, Артиме? А хіба ж я дрежу? А звідки ти знаєш, що я дрежу?» А чого зубами дзвониш? А я кажу подивись на скелю, то й ти задрижиш. І дивлюся я на скелю, бо очей не можу від неї звести. А там же і другий, і третій, і четвертий чертяка цілий чертячий курінь вийшов нам на стрічу. Моя небога, як це побачила, та усміх. Хіба, каже, ти цапів так налякався? Ей ти, небоже. Забагато сьогодні випив, та чертяки тобі привиджуються. «Я, щоправда, випив тоді одну, другу, але п'яний я не був. Що той казати? Я думаю собі, що жінці сьогодні сталося, що їй цапи привиджуються. А тут, як скрикне мій Миколка, може, йому що в животі заболіло. І зараз, значить, хто святчиною водою покропив. Всі пощезали. А після думав над цим. Чого я так налякався, як зі мною була мала дитина?» Мала дитина не має за собою гріха, мов янголятко, відганяє нечисту силу, краще, як свячена вода. Та й ми, коли б не були грішні, то чорт би нам не смів пакостити. Хіба як чоловік характерником трапиться, то такий і самого чорта кульбачить, не боїться його. Та робити собі заставить. Є такі характерники. А ти бачив Артема характерника? Бачити не бачив, але старі люди розказують, що такі є, особливо між запорожцями. Конашевичеві хотілось ще балакати, щоб серед цієї мертвецької тиші чути людський голос. «Знаєш, Артиме, що твоя жінка, здається, розумна людина. Дай їй, Боже, здоров'я, гарна вдалась мені. А чому ваш мось так говориш, коли її з роду не бачив?» А тому я так міркую, що вона не взяла цапа за чертяку. Правда, вона тоді була твереза. А тобі, Артемі, хоч чорт по-п'яному привидівся, то слід було поміркувати це, коли витверезився. А ти ще до нині віриш, що ти чертяку бачив. Ти знаєш, що п'яному море по коліна. Артем засоромився. Він собі розказував от так, щоб ротові була робота. А цей взяв те, за щось важне, і так йому відрубав. А тим замовк відразу. Тим часом білолицей місяць підплив високо на небо. Байдак плив рівно і незамітно серединої річки. Далеко від берега десь із скелі відзивалась сова. Конашевича став морити сон. Він приліг на дні байдака, прикрився кобеняком і дивився прямо в небо на ясні зорі, що тепер блідніти стали. Так само горілиць лежав на возі, коли виїздив з самбора. Став переходити думкою усе, що дотепер пережив. Згадав і на свою любу дівчину, свою Марусю. Скільки то часу він її вже не бачив, і жодної вісточки від неї не було. Яка вона тепер? Тоді, як розлучались, вона була молоденьким пуп'яничком, тепер вже певно розкішною квіткою стала. Чи вона ще його однаково любить? Не може бути, щоб перестала. Його душа йому говорить, що вона йому вірна – Тепер же нічого не перепинить його щастя. Як лише поговорить з Кошовим, так зараз бистрою пташкою полетить до своєї галочки у батьківський хутір. Цю хвилю здавалася йому дорога дуже повільна, і трохи не крикнув на Артима, щоб швидше вислував. «Скільки то часу треба, щоб до Січі добитися, а після до хутора? Тепер, як він з Києва вирвався, то кожна хвилина здавалась йому задовго». Чому-то раніше, як зараз, у першому році, не приключилася така пригода на Подолі, був би вже давно чоловіком сімейним. Згадав і побратима Марка, чи він живий, може, де у поході пропав. Не без цього, щоби за той великий час запорожці сиділи без діла і не рушались нікуди. Ляхи відгородили Запорожжя від України, щогоді путні вісточки звідтам дістати, та підождіть. Ми розіп'ємо ту стіну і злетимо на країну, що аж вам лячно стане. Далі думав про те, що би то в першу чергу зробити, як приїде на Запорожя, бо колись бо він мусить, одружившись, посидіти якийсь часок на хуторі при молодій жінці. Вколисиний такими думками, які ще раз більше переплітались і путались, він заснув твердо. Вже було геть з полудня, як Артем збудив Конашевича. «Вставай, ваш мось, вже недалеко, вже би і перекусити час!» Конашевич відкрив очі. Сонце стояло геть з полудня, десь здалека чути було якісь голоси. Він присів у човні і побачив, як по Дніпрі увихалися човни, мов осінні листочки, що поспадають на воду. Він придивлявся щетину ватій голові Антошка, вона нічим не була замітна, і ніхто б не відгадав, що вона така міцна».